Avui hem volgut visitar un espai del barri, si més no particular, ens trobem en un hort urbà que està just al costat de la plaça de la Farga. Es tracta de l'Hortet de la Farga i per parlar-nos-en ens acompanya Antoni en Toni Piñeiro. Toni, molt bona tarda. Molt bona tarda. Explica'ns, això és un hort que porteu amb els veïns d'aquí de l'entorn de l'hort? Com va sorgir aquesta iniciativa? Bueno, aquest hort que està situat enmig d'una mançana no? entre la plaça La Farga, Novera Pallaresa i Olcinelles és un espai que ja des de la construcció a començaments de segle, la urbanització de sants doncs, l'amo d'aquesta mançana doncs, va anar venent els trossos que donava al carrer, van fer els edificis i li van quedar 400 metres quadrats enmig, no? Aleshores, això en un principi, a començaments de segle, era un hort que utilitzaven les porteres de les cases i els que tenien els baixos, i després, més tard, va passar a ser el magatzem de ferros de la Farga, que hi havia la plaça La Farga. Però als últims anys, els últims decenis, ja estava, com des que va desaparèixer la Farga, que estava completament abandonat, aquest espai de 400 metres quadrats, i s'anava omplint de matois, escombraries, mobles, és una cosa que per als que tenim les galeries que donen aquí, doncs, males olors, ja que sé que feia amb molt, molt lleig, no? Aleshores, ara fa un any i mig, una mica més, doncs els veïns vàrem dirigir amb 400 signatures una carta al districte perquè posés solució a això, anava passant el temps, no veiem cap moviment i ens vàrem reunir les veïnes i vàrem dir, doncs, a veure, què podem fer, no?, què podem fer per neteixar-ho, no només el neteixar-ho, que això dels caps de setmana ho fem els veïns, però sí com mantenir-lo net, no? I vàrem pensar, doncs, que seria una bona idea fer un hortet completament obert al veïnat, i d'aquesta manera, doncs, que estigués net, cuidat, vigilat i curat. No? Aquest espai i així va ser, sents’hi varen posar fa un any i mig pel maig juny del 2010, ara entre tones de brutícia, mobles de tot, i a poc a poc doncs, està quedant un espai molt maco en què ens sentim molt a gust, els veïns, molt bé. Qui participa d'aquest hort? Bueno, participa des de gent gran a l'estimat Albert que té uns baixos aquí, que donen aquí que és el que ens passa l'aigua, nosaltres li paguem... Té un consum molt regular, el que passa del seu consum mitjà li, li paguem. Eh, jo que sé, han vingut persones de la petanca d'aquí, de la plaça La Farga, eh, els que hi són més són doncs, veïns i veïnes, grans, joves, famílies amb nens, doncs, que els dimenjes venim aquí al matí i passem una bona estona, ens coneixem, vamos, a més a més, un espai de convivència. Sou gaire gent, doncs? Bueno, va, va variant, no sempre som els mateixos, perquè també cada un té les seves coses, no? però sempre fàcil ens reunim aquí, 10 persones, 6, 12, doncs això, fent convivència i descobrint la terra i treballant la terra. Havíeu fet mai de pagesos abans? Alguns sí, alguns sí, els que ja som una mica grans, doncs sí, ja en el meu cas sí, d'altres no, però, vamos, traspassant l'experiència i a més a més en llibres, vídeos i les visites també que fem, és clar, perquè un es va animant i va veient de que això és un moviment que és bastant comú als barris i et poses en contacte amb altres sorts de Barcelona, també vas a alguna masia, es va creant aquest ambient. I com us organitzeu doncs, per decidir què es planta, quan, què s'ha de fer? Fem una reunió assemblea el primer diumenge de cada mes i allà és on decidim. Eh, què plantarem, què no plantarem, quines són les feines que s'han de fer amb la terra, d'anar traient, d'anar-les removent per trossos, anar llançant els vidres, els plàstics i tota la brutícia anar sanejant la terra, que són les principals feines que hi ha aquí. Clar, perquè més enllà de la l'avortícia que es veia us heu trobat també molta porqueria en el terra, o com estava això? Bueno, això estava de que, esclar, hi ha aquest costum no, de que té alguna gent de tirar les coses de casa seva que ja no, que ja no li fan falta per, per la finestra, no?, borilles, bosses d'escombraria, ens hem trobat, jo què sé, pinces, piles, que les piles porten mercuri i contaminen molt... Doncs tot ho anaven tirant aquí. No? alesores ja dic mobles també ens hem trobat que diu però com pot arribar aquí un moble? no, doncs no ho entens, però, però tu, ho eh, tu trobes I Això et trobes a tot i a més a més, tenim la iniciativa que ara estem amb això de fer una analítica amb els principals, de detectora dels principals metalls que hi ha per al consum humà i la farem si no aquest mes vinent doncs ara a prop ja estem recollint els diners perquè del que ens surt d'aquest hort què se'n fa? Bé, bueno, aquí eh, hi ha dues bassanes, no? una són arbres ornamentals i fruiters, que hi ha alguns que tenen un pam, però hi ha d'altres que ja tenen 3 a 3 metres, això els plantem, i després tot el que és horta, mongetes, tomàquets, bròcolis, past... en fi, tot, tot el que és horticultura. Això pel consum? Sí, sí, per al consum nostre i si ve algú va fer una visita doncs també li dones julivert o fressons o el que calgui, no? El que hi hagi, vamos. Amb aquest aspecte es tracta de ser generosos perquè és com s'ha de ser. He tingut, doncs, una bona acollida aquí entre el veïnat? Sí, molt bona, molt bona acollida. Bé, bueno, primer que és una iniciativa dels propis veïns que ens varen reunir tal que, curiosament, un fet que, que ens assabentem i que ho discutim és que hi ha unes poques veïnes, uns pocs veïns, que aquest estil ens acusaven de ser els propagadors del mosquit tigre a la plaça La Farga, aquí aquesta zona de Sants. I nosaltres ens deiem, escolti, però si això aquí ara no hi ha cap toy d'aigua, que és on es reprodueixen aquests bitxos, no?, si és ben el contrari, això està, eh, està net. No, no, perquè jo he vist mosquits que venen d'aquí, de l'Or. Després també, a aquestes mateixes persones. A veure si hi algun dia hi haurà un incendi. Escoltem, aquí, nosaltres vivim aquí, som els primers interessats, no fent ni barbacoes ni res, no? S Clar que pot haver un incendi, però no serà per la nostra responsabilitat, ben al contrari, si està net hi ha menys possibilitats de que hi hagi un incendi. I no només això, sinó que també diuen si entren a robar a casa meva vindran d'aquí, de l'Hortet. Doncs pues, home, això és massa. Sí, justament, el que es, si està ocupat a l'Hortet, vigilem com, com un vigila, no?, sempre. Vamos, però és l'única cosa però que és allò, és l'espina, no? Que dius, home, massa por hi ha al món. I si ha algun veí que ens està escoltant que s'anima a donar-vos un cop de mà a participar d'aquest hort, on s'ha de dirigir? Com ho ha de fer? Bé, bueno, simplement aquí a Noguera Pallaresa número 27 hi ha una porta de ferro. Aleshores, els diumenges, ara l'hivern, perquè ara tenim l'horari d'hivern, a partir de les 11 del matí fins a fin, eh, les 1 fins a les 2 de vegades és, és a les 11 i quart, eh? que també fa mandra aixecar-se del llit i eh, ja dic que això de l'horari d'hivern a l'estiu doncs canvien a fer-ho els diumenges a la tarda i amb tothom està convidat a que vingui, a que ho miri ja que si té ganes i s'engresca doncs agafa una pala o una aixada Toni, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bona tarda. Moltes gràcies a Sans 3 Ràdio i un saludo cordial a tots els suients.